Мама Костуся мала свої великі дні. Звичайно, ми рідко коли бачили її, але в такі дні вже з самого ранку в домі панувала тривога. Ще перед ранішнім чаєм в столовій з'являлася пані Констанція незвичайно рухлива і енергічна. Її в'яле обличчя стягнулось, погляд твердий і в кожній закрутці срібного волосся рішучість. Отсува покоївку і сама хоче мити посуду. Так, так, моє серце, хто хоче їсти, мусить заробити на хліб. Склянки брещали, дзвеніли та скреготали в її руках, вода хлюпала з миски, покоївка стояла ні в сих, ні в тих. Чи ти пила вже чай? Ти рано встала, вже наробилась, напийся серце раніше за нас. Летить додолу склянка, і вбрязк розбитого скла влилось налякане. Ах! Мама коштуся вже під столом. Ні-ні-ні, не турбуйся. Сама наробила, сама і зберу. Збира черепки і ріже палець. Кров наче ще більше підіймала настрій. Зав'язувала палець і, держачи його перед себе, бігла столовою в кухню, налягаючи трохи на ліву ногу. Де куховарка? «Милашко, Милашко, що людям на обід вариш? Покажи зараз. Осе такий борщ? Не могла більше сала узяти? Як ти годуєш трудящих людей? Ах, Боже мій, ах, Боже мій, таке безладдя! Де панна Анелька? Ключі! Зараз ключі!» Панна Анеля бігла з затиснутими устами, ключі дзвеніли в неї при боці а пані Констанція мало не рвала їх звідти. Вона тягла до комори собою малашку і в якійсь нестямі вся червона хапала всяку провізію. На! На! На! Потім бігла у хати робити лад. Перевертала все в буфеті, висувала шухляди комоди і так їх лишала, бралась за щітку, щоб замітати підлоги, і коли за нею бігли збентежені слуги, вона відсовувала їх рішуче. Ні! Ні, спочиньте трохи, у вас і так багато діла. В обідню пору настрій пані Констанції підносився до найвищого пункту. Ми сідали за стіл, мама Костуся в голові столу, і як тільки приносили страву, вона зверталась до покоївки. «Поклич мені прачку». Входила прачка, висока, немолода вже, устя, і ставала біля порога. Заголені полі руки, вогкі й червоні, звисали по обох боках. Пані Констанція присувала до себе стілець і прохала. «Сідайте, Усте, пообідайте з нами!» Устя, звісно, не хотіла і уперто стояла біля порога. Але хазяйка вставала за столу, обіймала Устю за стан і садовила рядом з собою. Потім сама виповняла виповняла тарілку. І коли пана Дам по звичці простягав руку по страву, вона казала перепрошую, перший і кращий шматок трудящим рукам. Ставила страву поперед устю, відтак брала її червоні, зморщені від окропу і мила руки і підносила вгору. Ось руки, панове, всіх нас годують. Устя сиділа, як на кілочках чужа і непотрібна, пан Адам добродушно всміхався, а панна Анеля тісніше затискала уста. Тільки Стасик жер маму блискучим оком.